פרק ו׳ וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נזיר, להזיר לאדוני, מיין ושיכר יזיר, חומץ יין וחומץ שיכר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו, פער לא יעבור על ראשו, עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו. כל ימי הזירו לה', על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמא להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. כל ימי נזרו קדוש הוא לה', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו. ביום השבעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים, או שני בני יונה, אל הכהן אל פתח אוהל מועד. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. והזהיר לה' את ימי נזרו, והביא כבש בין שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו. וזאת תורת הנזיר ביום מלוט ימי נזרו, יביא אותו אל פתח אוהל מועד. והקריב את קורבנו לאדוני כבש בין שנתו תמיד אחד לעולה וחפשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים וסל מצות צולת חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן ומנחתם ונזקיהם. והקריב הכהן לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו ואת האיל יעשה זבח של עמים לאדוני על סל המצות, ועשה הכהן את מנחתו ואת נזקו. וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל, וחלת מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר, אחר התגלחו את נזרו. והניף אותם הכהן, תנופה לפני ה' קודש הוא לכהן, על חזה התנופה, ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. זאת תורת הנזיר אשר יידור קורבנו לה' על נזרו. מלבד אשר תשיג ידו, כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה על תורת נזרו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקת, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני עברכם.